Allah-u Teala bizi həqiqi namaz qərar versin, inşallah. Allah-u Teala dünyamı axirət Peyğəmbər və əhl-i beytinin ziyarətindən və şəfəyətindən bir nəsib eləməsin, inşallah. Tamamən müəminlər, iltiması doyulayənlər, müşkillər olanlar Allah-u Teala tez arzularına çatdırsın, inşallah. Xəstələrimizə şəfəyə acilin ayət eləsin, inşallah. Xüsusən də o, Xəstə ki, iltimas ediblər, xüsusi tapşırıblar, müəminlər dua eləsinlər Allah. Məhəmməd alı Məhəmməd xatırına tezləyicən, ona da şəfaya acilinə ayət eləsin, inşallah. Allah müsəlmanları, müsəlmanların böyülərin, üləmanı, məraci, yürüncə övvəlasından hüvsələşin, inşallah. İslamın düşmənlərin tezləyicə məhvini abud eləsin, inşallah. Keçən dəfələrdə biz biraz bu mövzuları arada işarə eləyirik. Deyəsən, yaddan çıxır, ona görə arada təkrarlamaq lazımdır. Bir da çox təkrar yanda müəmminlərin acıqı gəlir, deyirlər ki, təhqir eləyirlər bizi. Deyirlər, azarafət eləmirəm. O da budur ki, bu cəmat namazının ki, Fəziləti var, cəmat namazının ki, üstünlüyü var, onun bəzi adabı da var, gərək ona riayət eləyəsin. Onun ümumisi ilə işim yoxdur, amma elə o ki, bizə nəzərimizə çarpacaq dərəcədə çobud şəkildə elə hamımızın gözünün qabağında baş verir. Onlardan da biri budur ki, cəmat namazına insan gələ, hazır ola, Üzü qibliyə otura, cərgədə otura Namaz başlamamışdan qavaq elə Ona namaz, səbabı və fəziləti yazılar Biri budur Ondan da əlavə, məhsədə tez gələn Elə gəlişi ilə Əlbəttə o birinci cərgədə Müstəhəbb edir kimlər durmaq Ki onu hamız bilirsəyiz Qirayəti düz olsun filan, Bəsməkəndə müstəhəbb edir o məsələlər onu riayət eləyəndən sonra o bir cərgələrdə elək, kim gəldi Diyansın ikinci cərgə, kim dəldi doyansın üçüncü cərgə hətta biz bu məhsidin, xalçasın qavralitin, maketin adını nə deyirsinizdür, fərşin dəyişdik ki, dayıla hazır elə bil, möhürdür canamazdır, salınıb, möhür də qoyulub. Bir dənə də bir şey qalıb ki, biz Yuraq qapının ağzında bir nəfər, bir nəfər adam bıraxaq, tutaq əlindən gətirək, oturdaq, üzü qibliyə, bardaşı qur, dalada baxmaq. Ondan sonra gedək, ikinci adamı gətirək. Ona da ki, nə onu eləyə bilməliyik, nə də siz ona imkan verməzsiniz, adamı döyərsiniz ki, sən kimsə mənə belə əmr edirsən ki, gələk bir nəfər, bir nəfər hamı otura üzü qibliyə. Təsbiyyini də götürə, möhürini də götürə, Quranını də götürə, səccadəsini də götürə, zikrin eləyə. Ondan sonra, indi bir saatdən sonra mən, mən söhbəti qutarana qədər burdan 20% adam gedəcək. Necə ki, 40%-ı namaz qutaran kimi geddi, elə döyür. Hə, Uzaq başda mən danışaram bir saat, bir saatdən sonra hamı çıxıb gedəcək bura. Bizim bura girib çıxmağımı cəmi saat yarım çəkir. Ondan sonra qalırı 22 saat yarım. Nə isən elə də bu saat yarımda bir ibadat elə də. Biz zikirdə üzü otur. Bu belə. Ondan da sonra ki biz gəlirik pərakəndə otururuq, cemaata əziyyət veririk, gələnə də mane oluruq. Ondan da sonra cemaat namazı başlayıb, hələ vələ zalin piş namaz da gedib bir rükuda arxadan qışqırırlar ki, biraz qabağa keçin. Heç olmasa biri qışqıra ki, ya Allah, yəni mən də hazıram, gözdə mən də rükuda çatım sənə, bu genə babaddır. Amma hələ biraz qabağa keçsin ki, yəni bekara başlayıbsan sən, post təzədən başla biz də gələk sataq sənə. Buna bir dəfə riayət olunsun və cəmaat damsib etsin, burada da hər şey göz qabağındadır, gəldi möhrün qoydu, oturdu yüzdü qübriyə, salam mələkə, ələk -salam. ondan da sonra bu möhür ki, varad, Yaduzdan çıxıb cibizdə, evizdə geçsin, problemi yoxdur. Gələn əftə, gələndə gətirərsiz məhzidə. Lazımdır namazdan sonra dura millət hamısı yığışıq orada qapının ağzında, talpa yarana, o yarana möhürü ora qoymağa. Getmək istəyən rahat aralıqdan çıxır qaçır orada, heç kim də görmür. O getmək istəyənə sərf eləyir mühürdü qoy qalsın yanında da Kərbəla türbətidir Dədələrimiz gözləri ağlıyaqdı, -ağlıya, ağara ağara. Ondan sonra gözyaşı tökə tökə o türbətdən ötrürdülər, getdilər. Keçmədəllərini. İndi düşü fürsətdir, saxla əlində. O özü də bir zikirdir, özü də bir şifadır. Çıxanda da inşallah axırda qoyarsan orada mühür qabına gedirsən. Yadından da çıxsa heç yox. Mühür burada çoxdur. Gələn dəfə gələndə gətirərsən, amma da evdə namaz qılmoğunla. Elə bucura Böyük bir, bir, bir problem deyir ki, onu. mən yavaş-yavaş danışdım bəbəl halında. Gələn, gəlir-girir, durur cərcədə, oturur üzü qəbiliyə. Elə dör. ya gedir dəst namaza, qadir gəlir, oturur üzü qəbiliyə. Namaz da qıldı, oturur elə üzü qəbiliyə. Bu ölmüş molla da danışanda, bu elə gənə oturur üzü qəbiliyə. Elə, sonra da qutardı ya Allah, durdu, getdi oradan da, möhürün qoydu, çıxdı, getdi. Oldu bir dənə iş. Amma cür, nə q Cəl otur, sonra dur, namazda ged, möhür götür, təzədən gəl, otur, ondan sonra dur, apar, möhürü qoy, təzədən gəl, otur, ondan sonra dur, çıx, ged. Buna bir dəfə riayət olunsun, sonra nə biz hissdənməyək, nə siz narahat olmayasınız. Bir belə sözün də yerinə bir dənə hədis oxusuyduq, o da çox yaxşı olardı. və Belə sözlərdə danışanda qədim mikrofon, kamera yədi yox idi, az adam eşidirdi, içimizdən ancaq özümüz xəbərdar olurduq. İndi kamera çəkir, YouTube-a qoyur, mikrofonla da kəndin yarısı işidir. Ondan sonra baxanda deyir ki, ələ bunlar əlibba dərsi keçirlər. Birinci sinifə. Məllim əlindən tutur, ney Yazı yazdırır. Amma bu, birinci sinifdən də qabağdır. Ələ hazırlıq kursudur, oturmağı öyrətməkdir. Elə dör, incimirsiniz ki, onları salamatdır, uza bir salavazı kiribim. Gələn dəfədə, inşallah, bu dediklərimizə, riayət eləməyimizə bir salavaz ekriliyəm. Allah-u məh, sədə ələ, mühəmməd, alim, O seyid xaç eləmişdi hamımızdan o uşaq, cağır, xəssədi ki, demişdi onun salamatçılığına, Peyğəmbər cəmalına bir salavaz ekriliyək. allah Pəs, bəhsimiz də insanın məsuliyyəti barəsində idi. Axırıncı dəfə olan sözümüz ibarət oldu bundan ki, insanın istimai vəzifələrindən biri də möminlərin arasında sülh yaratmaqlıq və möminlərin arasında islah bərpa eləməkli idi ki, hətta eşitmüsüz dəfələrlə keçən dəfədə dedik ki, bəzi hallarda yalan, ya bir ya iki yerdə cəmiyyə yalan danışmağa şəriyyətdə icazə verilib, onun da biri velə əsası da həmin burada iki dənə mömni barışdırandaddır ki, fa'slihu beynakum və taqullaha la'alla kum turhamun. Allah Taala Qurani-Kərimdə də deyir ki, neyin öz aranızda sülhü bərqərar eləyin və təqvalı olun, bəlkə bundan sonra neyə söz Allah Taala isə rəhm eləyə. Ki İmam Əli əleyhissalamdan da bir dənə hədis oxumuşluq keçən dəfə. Həzrət buyurmuşdu ki, "Min kəmal is adəti əsəy fi, fi səlahil cümhur, səadətin, xoşbəxtçiliyin ən kamil zirvəsi e, camahatın, insanların islahında çalışmalıdır. İslahdan da burada islah çox şey ola bilər ki, insanların hər hansı bir dərdinə yetişmək, insanların hər hansı bir müşkülünü həll eləmək, bunlar da islah hesab olunur. Amma buradakı islahdan məqsəd müəminləri barışdırmaqdır. Müəmin keçən dəfə yaduzda olsa dedim, İmam Sadıq ə.səlam, O şey təhvşırdışı dedi cazd olan harda görsün bizim şiələrimizin ikisinin arasında müxalifət, ixtilaf var. Dünya malusunda onların ixtilafın bu bizim pılımızdan ver. Onların məsələsini həll elə və barışıq yaradçılan. O kim mənəvi məsələdə o heç. Amma o kim maddi məsələdədi bizim pılımızdan ixtiyarın varsa, nə ensən, şey istifadə edəsən, möminləri nə, nə Ağa, indi burada olsa idi, xeylaq pul xərdiyəsi olacaqdır. Çünki elə müəmminlərin hamısı sənlə dollarla manat gəlib, nə olub, kəllələşir, hamının keçinə hesablar yadından çıxıb. Kimə dollar sərfədir, deyir, manatın dollarlandır. Kimə manat sərfədir, o deyir ki, manatlandır. Amma həsl həqiqəti ya onlandır, ya bunlandır. Kimə necə sərf eləyir, o cürə. Elə... O, ona görə də belə olub da, görürsən evdə yemək üstündə söz-sövbə düşər, məzajlar, o xüsusiyyətlər fərqli olanda. Məsələn, biri şor istəyir, biri şit istəyir, biri məsələn, də, məsələn, qırmızı yemək istəyir, biri ağ yemək istəyir, Demə, sən, tamat vırılsın, biri vırılmasın da, qırğın ondadır. Sən onu heç vaxt həll eləyədirlər ki, bunu şor, şot şit bişir, sonra kim bir pəsika duz qoy onun qabağına götürsün ilə suyu təksün duzun üstünə yesin. Hə, belə, çox asan həll olunası məsələdir. Amma heç kim neynəmir, hamı istəyir, qazan qaynayanda bunu xeyrinə qaynasın. Nəşə, hə, o qazandan bir kəsə yətisən də sən, tök duzu, olsun duzlu. Amma o duzlu bişəndə, nə olmayacaq? Onu şiddəşdirib, o gələk ona soyuq, su dökə şiddəşdirə əlavədir. O da heç nə qalmayacaq. Sözüm buradadır ki, islah üçün yerlər çoxdur, amma insanlar istəmir neynəsin, islah olsun. Amma böyük bir dənə də. İslam ki, din ki, istimai bir dənə dindir ki, Peyğəmbər də demiş ki, bizim mənim dinimin rahibliqi məsədlərdədir. Eşidmişsiniz də bu hədisi ki, məsihilər ki, rahiblik eləyərdə özlə, böyükdə məqamlara malik olardılar ondan, həzrəftən soruşlar, ya, rəsulun, heç bizdə rahiblik yoxdur. Dedim, mənim dinimin rahiblikidir. Məqsəd, yəni, o uca məqam ki, Allah-ı ibadətdə verər insana, o, dedi məsidlərdədir, yəni, cəmiyyətin içərisindədir. Ona görə da bizim İslamda olan istimai əməllərimizə baxın, görün, istimai əməllərimizin ümumi mövqeyf hərdi əməllərimizdən çoxdur Məsələn, oruc, oruc özü bir dənə Allahın vacib elədi ki, bir dənə əməldir, cünnətun minən nardır, oruç Orucudan Allah oruç tutanın mükafatıdır, bunların nəmsin bilirsiniz, amma görsünüz, gəlir orucluğun bayramında, görsünüz, nə boyda ona əhəmiyyət verilir. Namazı indiki zamanda elə bil ki, da, vücubu bir az formada dambaymam zaman olanda, vacib olacaq məsələn ki, müstəhəbb hal-hazırda amma cemaatla görsüz, müstəhəbb namazçı olmaz, amma o 2 da bayram namazı cemaatla olar. Onda niyə orada bir ictimaiyyəti var onun? Hədzinə baxın, o cərə məsələn çox əhəmiyyətlidir ki, bunların hamısının nəyi var? Əsası var ona görədir. Ki peyğəmbər də cemaatı məscidə çəkməklə nə nədir? Cəmiyyət sərsəninə, cəmiyyəti bir yerə toplamağı istəyirdi. Hətta Quranda Bəqərə surəsinin 223-ci ayəsidir. Salatul Vusta kəlməsi var orada. Orta namaz ki, hər ək ağlına gələn kimi təfsir edir onu. Amma əsası budur ki, zöhr namazına aiddir. Ki, orada bəzilər deyirləm, əsr gərə ayrı qılasan əsr namazı, ona görə vusta namazdır. O zöhr namazdır ki, istinin çoxluğundan camaat namazına gəlmirdi camaat. Həzrət Peyqəmbər dedi ki, qərara almışam, almışam ki bundan sonra cəmaat namazına gəlməyənləri nevin yandıram Həzrəti Peyqəmbər deyil qərara almışam ki bundan sonra cəmaat namazına gəlməyənləri nevin yandıram təzəvvür Həzrəti Peyqəmbər namaz qılır bir cərgə bəzən arxasında gücünən adam olurdu istinin çoxluğuna görə cəmaat təmbəlli gelirdi və münafiqlər də bundan istifadə edirdi şəraitdə biraz da pisləşdirirlər və elə o Gələn istidən qorxmayanları da çəkindirirdilər. Ki, Həzrəti Peyqəmbər o qərarı verdi, Allah-ı Allah, Allah O ayəni gördü ki, hafızı ələ-səlavat və səlat-ı o, o namazlarıza çox diqqət edin, orta namazı da lap artıq əhəmiyyət verin ki, o zöhr namazı idi. Yenə də deyirəm ki, onun başında da elə o içtimai cəmaat formasında, cəmiyyət formasında qılınması idi ki, Dinimizin nəyidir? O, böyük şuarlarından biridir. Və müminlərin də, islahı müminlərin cəmiyyətinin saflaşmasına, nəyinə, möhkəmlənməsinə görə adı. Valla bir cəmiyyət olsun, orada saflıq olmasın, ondan sonra bəsələn, cəmiyyət çıxacaq ortalığa bir-birini qıracaqsa, o çıxmasa yaxşıdır. O, ortalıqda olmasa yaxşıdır. Amma cəmiyyət çıxır bir yerə, cəmiyyət təşkil edir. Yəni, sağlam bir dənə cəmiyyət olsun. O da fayda verən, yoxsa cəmiyyət gələcək elə, hamı evində oturub, laldınməz, amma gəlir, məsələn, çıxır ortalığa, bir-birini öldürür, onu istəmir. Nə Allah, nə din, nə Peyğəmbər. Ki, gəlsin, sağlam cəmiyyət olsun. Ki, əhəmiyyəti böyüydür. Ki, keçən dəfə də bunlara neynə döyük? elədik. Ondan sonra insanın istimai vəzifələrindən də biri, bilmirəm, keçən dəfə buna işarə elədik yox, özündən qabaqçını özün, özündən başqasını özündən müqəddəm eləməkdir. qabağa verməkdir. Çünki məsələn hayıda varımızdı və usrun əl-afsi və lavkanə bihim xassəsət. Əgər çi bunların özlərinin ona ehtiyacları var, amma yenə başqalarını müqəddəm elirlər bu məsələdə. Başqalarını sən həmişə yadımda deyə uşaq vaxtı bir kitab oxuyurdu desən, ədab-ı e, mütəəllimin idi, nə idi o kitabın adı? Tələbələrin adabı Orada idi ki, elə, ümumi yazmışdı Deyəsən, Risale-i Hüquq İmam Sadıq Aleyhisselamda da var ki Dost, müəmin bir-birinə Rahatsılıq gələndə onu qabağa verir Çətinlik gələndə özü qabağa keçir Elə Biz amma yeməyin yaxsızı gələndə Ötürürük onaçı ki, qoy ona Birinci afarı ona qoy ki, Bilir idalə edəcən, yağlı gəlir ki, o mənə satsın Çətinlik gələndə biz keçirir dala Amma o bir keçir qabağa Və tam şəkildə əksinə. Amma həzrəti Peyqəmbər ondan sonra, baxın, e, tamam, ələ ələ bir sözü var, deyir ki, bütün o yerlərdəki zəmanə, müharibə, hərb bizi sardı, hamımız həzrəti Peyqəmbərə pənaq gətirərdik. Ələ-ələ-səlam deyirək, həzrəti Peyqəmbərə sığınardıq. Baxın, burda ki hamı özündən Qabağa vermək məsələsi var, yaxşı məsələlərdə, yaxşı işlərdə bunu ver qabağa, amma çətin işlərdə nə ilə gilən? qabağa, o qalsın nə də? Geri də. Müsəlmanlar nə qədər himmət edirdilər ki, Həzrəti Peyğəmbəri müdafiə eləsinlər, amma bu da Peyğəmbəri idi, o da əməlinə xalisini istəyirdi eləyə. Əvvəzində Həzrəti Peyğəmbər bunların amısını müdafiə eləyirdi. Bildiriz nə demək istədim? Yəni, o müqəddəm müəxhər eləmək var. Orada ki, istəyirdilər, biz oxun qabağında olaq, Peyğəmbər biraz amanda olsun. Peyğəmbər də bunu nəksin istəyirdi. Niyə? Çünki bu qanunu özü qoyub. Peyğəmbər də istəyirdi, özü oxun qabağında olsun, bunlar amanda olsunlar. Ki, Əli Əsəlam -Əl deyir, biz ona tənaq gətirirdik və o yenə gəlirdi bizdən qabağa çıxırdı. O bizdən düşmənə daha yaxın olurdu. Elə bir müharibə olmasın, həzrət Peyğəmbər orada kimdənsə düşmənə nisbət yeri doğsun. Həmişə, hamıdan yaxın olardı düşmənə. Özü də bunu ələl-i səlam deyir, ha? sən bir adam desə idi, deyərdən, hədə də təbii idi, Peyğəmbər səndən qabaqda olmalı idi. Amma ələl-i -əl -əl ki, elə zatən işi Həzrəti Peyğəmbəri müdafiə eləməkdir, yenə də deyir, Həzrəti Peyğəmbər nə idi? Bizdən qabağı idi, o, babətdən idi. Ki, rahatçılıq gələndə mümini dostluğu ver qabağa, narahatçılıq gələndə özün keçir qabağa. Və lavqanə, bihim, xəssasətin. Hətta özlərinin ehtiyacı olsa da belə, nəyirlər? Başqaları müqəddəm edirlər. Həmin o insan sonrasında həl ətadakı e, itam ayəsi ki, varımızdır, da indi onu belə də yoza bilmirlər heç yerə, əlbəttə istə, belə də az, o qədər gücləri çatmır, Orda ki, bəhs elə, üstünliyinin də biri ondadır ki, onlar deyir, hə, əla hubbihim, yut'imunət e, yut təamə, əla hubbihim miskinən və yetimən və əsirən. Əla hubbihim, baxın, deyəsən, yaxınlarda o mövzuda söhbət eləmişdik sizlə, əla hubbihim deyir, məhəbbətləri ola ola. Yəni, Allah-ı ehtiyacları ola ola deməyib. Ac ola ola deməyib, özləri ac idi deməyib, bu kəlmələrdən heç birini işlətməyib, əla hubbim deyib. Yəni, aclıq dərəcələri o yerə çatmışdı ki, məhəbbət edirdilər yeməyə. Yəni, o dərəcədə həddindən artıq ac idilər, amma gətirdilər, verdilər miskinə, yetimə, əsirə. O idi gəldə, məsələn, düşdü Quranda, oldu ayə və oldu müəminlər üçün bütün itam edənlərin hamısı üçün müdənə, Ülqi və nümunə ki, özlərindən müqəddəm eləyirdər. Ki, ac duyur, sən dağıtsan, mən dağıcam. Kim yeməlidir bunu? Mən deyirəm, sən sən deyirsən mən. İndi fəlz eləyək ki, bölünməli də, deyir, bitikədir, de, o bölünmür. Elə? Kim, tarix boyu belə, şeyler, belə nümunələr çox olur. Demək ki, o deyirsən, o deyirsən, o Şəhül müharibəsində idi, müharibələrin birində idi də, bir nəfər qaça qaça gəldi şəh, yaralılara su verməyə, çatdı ona, Dedi ki, apar ona ver. Gəddi ikinciyə dedi, apar ver öbürsünə. Gəddi üçüncəyə dedi, apar ver öbürsünə. Gəddi dördüncüsünə o da dedi, apar ver ona. Bu beşinci adam yanına çatan da beşinci şəhid oldu. Qahtı gəldi dördüncəyə gördü, o da şəhid olur. Gəldi üçüncəyə gördü, o da şəhid olur. Gəldi ikinciyə gördü, o da şəhid olur. Birinci də şəhid olur. Heç birinə su qismət olmadı. Təbiyyətən də o olar üçün üstünləcə idi. Qəbiyyə Ki, onu içmədə adı dünyanın mikroplu suyun içdi şərabən təhvura. paç olan bir dənə su ki, Peyğəmbərin İmam Seyyən ə.sələmin Kərbəla şəhidlərin əli ilə. Kibə görsən, oydu. Amma birinci içseydi, o birinci alı içsəkdi, nə olacaqdır? O birsilər yenə şərabən təhvuradan içəcəkdir bu. Baxın, belə deyək də, insanlar özlərin dünyəvi cəhətdən nə dərəcədə məhrum eləyirlərsə, o dərəcədə, o bir cəhətdən eləyirlər. Qazanırlar. O dərəcədən qazanırlar. Nə qədər insan dünyasından keçsə, ebələ axirətindən qazanacaq. Nə qədər insan dünyasından keçməsə, ebələ axirətindən itirəcək. Hətta axirətindən dünyanın ziddiyyəti olmasa belə, genə dəymir ona. Necə ki, məsələn, Cənabı Cəbrəl gəldi, Həzrət Peyğəmbərə dedi ki, Allah sənə salam deyir, özə deyir ki, bu dünyada nə qədər demədi, ehtiyacın qədər dedi nə qədər ürəyin istəyirsə istifadə elə ki, axirət nəsibivə də toxunmayacaq. Axirət payvada toxunmayacaq. Ürəyin nə qədər istəyirsə istifadə elə Hzərt Peyğəmbər yenə istifadə eləmədi. Biz bəhanə gəzərük ona ki, elə bir mollalar mənə desincə də yey. Orucduqda gün ortasının gün ortasında da molladır dedi, başlap yeyərəm. Ha, molla dedi. Amma Cənab-ı Cəbrayil gəlirdi Hzərt Peyğəmbər. Özə bir başı Allaham dilinə. Allah həzrətdə deyir ki, deyir, çox sağ olun, hər üçün, təşəkkür, amma mən istəmirəm. Hətta Peyğəmbərin ahirət nəsibinlə də belə azalmırdı. Hətta Peyğəmbər üçün heç belə əsmən belə də heç nədə hesab olunmurdu. Allah özü deyirdi, görsəndə, de, dünyadır buna dəyimiz ki, biz ondan neyəyək istifadə edir. Elə bu miqdarı bəsdə də İmam Sadəq ə.səlamlandı, ə.səlamlandı, deyir, dünyadan istifadə öz əkli meytəb abandan olsun. O insan ölməməkdən ötürü bitikə ölü əti yeyirə, ölmüş qoyun nətindən yeyir ki, ölməsin də, meşədədə, haradadırsa bitikə, ondan çox yemək olmaz. Bitikə ki, ölməyəsən. Deyir, dünya odur. Dünya bir dənə meytədir, insanlar da o azmış, yolun itirmiş, meşədə, bilim, səhrada itmiş, azıqası olmayan adam, gərək ondan odurə istifadə eləsin. O bitikədən artıq istifadə eləsə, haramdır ona. Burada da insan o bitikədən artıq istifadə eləsə, mümkündür fiqi cəhətdən haram olmaya. Amma başqa cəhətlərdən həmşə insanın ziyanlı olacaq. O da, məsələn, hədis eşitmişsiniz, bilirsiniz onu dəqiqən. Qiyamətin günündəki bir dəstə var hesabsız cəhənnəmə gedəcək, bir dəstə var hesabsız beyişdə gedəcək, bir dəstə var hesabla cəhənnəmə gedəcək, bir dəstə var hesabla beyişdə gedəcək. Elə o məhşərin, o yığıncağ Elə lapsifdə bismillahında gedirsən bir dəstə çıxdı gedir 5-də tərəf. Gələrlər hara gedirsüz? Bir 5-də hesabsız bizə bir şey verirsiniz, ki, hesab deyə Allah Taala və tərəfindən vəhc gələcək ki, buraxın olar. Onlar, onlar düz deyirlər. Onlara bir şey verilməmişdi, gözsüncəsiniz. Əleyhissalam -əl deyir, axirətdə ən az peşman olan adam gündəlik ruzusundan artıq ruzusu olmayan adamdır. Ən az peşman olan adam Hələ hətta mümkün orada da peşmançılıq olsuna başqa cəhətdən. Amma demək olar ki, ona çatan olmayacaq da. Ondan qalan hamısında nə olacaq? Peşmançılıq dünya malı cəhətindən nə olacaq? Olacaq. Ona görə də ələ ələ Allah rəhmət ələsinin füzulünü deyirə ki, hikməti dünya və mafiha bilən arif deyil, arif oldur bilməyə dünya və mafiha nədir. Biri filosofdur, biri nə bilim nədir, biri nəm nədir. Ulan hamısının içərisində insanların təmənnası var. Biri ada görə, biri diploma görə, biri vəzifəyə görə, biri maaşa görə, biri nəm nəyə görə. Hər ənin bir şeyi var. Hə? Ona deyirlər filosof, ona deyirlər nə bilim professor, ona deyirlər hikmət sahibi. Bir dəfə yaxınlaş ona denən ki, ay müəllim, müəllim deməklə gör o nə qalacaq. Elə bil, biri üç dəfə hacıca gedib, sən də gəlib onu adla çağırırsan. Az qarır, adam təklidə olsun, döyərsən, sadəcə adam içində özünü sığışdırmır ki, mən yekək, sən 10 min pul xərcləmişəm, Məkkəyə getmişəm, mənim adımı deməcə, elə döyür, Allah-ı Allah o adı verəcəcək, ona deyəcək, şəfayət ol, ondan istə, adundan istə şəfayət ol. Sən də duratcaq, məsələn, özün adı ilə başlayırsan, yalvarmaq ona. Adı bir şey yoxdur ki, adın varlığı yoxdur ki, adı bir sözdür, sadəcə nişanədə Ha? bu cürə şeylərdən ötürülür. Amma hal əl ə rəhmətli onun ki, arif oldu bilməyə dünyanı. Yəni dünya və dünyadakı nədir, o əslən əhəmiyyət vermirib bu adam. Heç zərrəyə qədər onun belə də 3 dəfə təlaq vermişəmün mənası olub. 3 dəfə təlaq vermişəm. Bir qadına 3 dəfə təlaq verəndən sonra kişi ki ondan evlənə bilməz, mühəllil ehtiyacı vardı ki, bu dünyada onun mühə dünyanın mühəllili də yoxdur. Ki, geçsin ərə, boşansın, ondan sonra təzidən bundan evlənsin. Bu yoxdur, dünya üçün bu yoxdur. Mənə asıldır ki, yəni, əsləm, mənim özümə haram eləmişəm bu dünyadan istifadəni. Kişi üçüncü təlaqı verəndə arvadına, özü, öz arvadın özünə haram eləyir. Ələl-i Səlam da deyir ki, mən üç dəfə təlaqı vermişəm sənə, yəni səni özümə eləmişəm? haram eləmişəm. Həkim budur, hikmət sahibi budur. Niyə nisbət? Dünya malına nisbət. Ondan ötürü insan neyini ya? Ələl-əsələm bir dənə də sözü vara, dünyanın hamısına malik olasız, bir olsa əlad. Məsələn, adamın pulu ola, varı ola, dövrəti ola, çətin günlərdə yetim yesirin əlindən tutaq, ondan imkansızın əlindən tutaq, çətinliyə düşənliyə kömək eləyə, bu əladır. Bu qiyamətin günündə, məsələn, görürsünüzdə, bən dəfələr nəminə demişəm, Hatəm-i Taibdə məhə bütbərəs de Səxavətindən amma məşhur idi də. Bütbərəsd idi, elə bütbərəs kimi də dünyadan getdi. Dənalarda aparardı, çölün quşlarına verərdi. Çölün, məsələn, sərçələrində səpərdir ki, onlar o dəndən yesin. Səxavəti o dərəcədə idi. da insanlara da nə qədər əl tutardı. Özü bütbərəs kimi dünyadan getdi. Amma Hatəmi Tani 4 dənə, dənə nəvəsi sifviyyəndə şəhid oldu. Özə sifviyyəndə şəhid oldu. 4 dənə nəvəsi. Özə görürsünüz, axı e, işin mərhələlərlə bir az işə baxandan biri gəlib ühüddə şəhid olub, bu az imtihanı olub, şəhid olub, dərəcəsi ilə işim yox da, deyəcəm tutacaq sözü. Hə, ilə peyğəmbər gəlmişdi, qalmışdı bu küfr iman cəyə, arası, İslam arasında İslamı qəbul edirdi, gəldi, şəhid oldu. Amma sonralar və xüsusən peyğəmbərdən sonra gör nə qədər məsələlər imtihanlar çıxdı ortalıqla. Ona görə siffeyində şəhid olmaq bir ayrı məsələdir. Demir, amma şəhadət dərəcələrində fərq var, yad var. İmtihana baxın, siffeyinə gələn adamlar, ühüdə gələn adamlardan çox imtihan verib gəlmişdilər. Çatdıra bildim fikrimi, çox imtihan verib gəlmişdilər. Məhz gəlib onların dördünün siffeyində şəhid olmağı, va o kişinin neslindən özün bir uza vermişdi odura. O səxavəti gəlir burdur. Xucrini Ədi də fikirlərirəm hələ onun əvələrindəndir. Çünki Ədi Fatəm tayının oğludur. Mən biləm. Səhv eləmirəmsə, iddia eləmirəm. Çünki ə, ərəb şeirlərinin birində var ki, bi Əbi təda Ədi yim fil kəram. Famo ik təda Əbahu famazalam. Ədi Atasına iqtidə eləyib kərəmdə, səxavətdə, kim də atasına iqtidə eləsə bu məsələdə zülüm eləməz. Mən iddia eləmirəm, amma hudrin ənişim yoxdur, amma bu biri dörd dənə nəvəsinin şəhid olmağı ki, orada hətta onların atası maviyə ədiyi çağırdı ilə, dedi, əli sənin barında insaf eləmədi. Dedi, niyə, deyirsən, dörd dənə oğlun orada şəhid oldu, Amma onun heç bir oğlu da şəhid olmadı. ələl restoranda Səlamda onda şəhid olmuşdu özü. Bu da qahit dedi ki, heç mən də əlinin barəsində insaf eləməm. Niyə? Deyirək, süm namazında, məhrabi ibadətdə şəhid olanda mən evdə rahat yatmışdım. maviyanın o heyiləsinin qarşısına bu cürə cavab verdi. Ələl-i Səlamda dörd oğlu ilə işim yoxdur. Özü ki, bu cürə adamı idi. Ki, Əsasən, təhlilçilər, izahçılar deyirlər, o səxavət bir formada bir ruzə vermişdir. Allah-u La yüzeyü əzrəl-muxsinin. Baxın, möhsün sifəti hər adama, misələn, mümin hər adama demək olmaz. Müsəlman hər adama demək olmaz. Amma möhsün sifəti, biz möhsün adam deyəndə, ehsan eləyən, çün, biz öz qurğumuzda təqvalı, mümin, imanlı adama o sözü itiləq edirik və Ümumi götürən də, yaxşı iş görəndə də yaxşılıq eləyən. Möhsün yaxşılıq eləyən. Möhsün yaxşılıq eləyən də, Rus deyiləsə, ona elə möhsün deyərlər. Ondan sonra Xaxol deyiləsə, möhsün deyərlər. Düzdür, dayında onlarda yoxdur, da, xüsusiyyətlər itiriblər, babaları leylindən fərqli olaraq. Ha, belə-belə, elə mühsin deyərlər ona. O adam möhsün idi. Allah tala da Quranda deyir ki, düzdür o Qurandakı ayənin itlaqı Ümumi götürəndə layyüz əyyü əcrəli muhsinin Allah-ı Allah tələ, yaxşı iş görənlərin əcrin zayi eləməsi ki. Hər bir formada verəcək. Ya dünyada, ya axirətdə. İndi kimin axirətə əqidəsi var, saxlayacaq axirətinə. Kimin axirətə əqidəsi var, Allahdan dünyada istəyir, Allah onu dünyada da verəcək. Bir əz yaxşı adam olsa, həm dünyada verən, həm axirətə saxlayar. Bir əz mənim kimi olsa, artıq tamad dünyada verərim, qalıp axirətdə, üzünə salım, nə, inəcə, nə O da Allah bilər indi, i̇ndi bir adam sırf dünya istəyirsə Allah təala deyir kim bizdən Quranda ayədir kim məmən aradı həyatə dünya kim dünya həyatını istəyirsə biz onu üçün hazırlayacağıq. Va nə yeməyirsən falan buyur. Allah deyir kim biz bəndəmizi gətirmişik bura. Baxma o bizə küfr elir. Baxma o bizə ibadət eləmir. Baxma gələn isyan elir. Baxma itaətimizdən çıxır. Biz onu dəvət eləmişik bura. Necə məsələn deyirsə mənim övladımdır da. Bu mənim oğlumdur da. Bu mənim uşağımdır da. Elə deyir. ne eləsəm məcburam da. Ne eləsəm məcburam. Elə deyir. Məcburd olsun elədirsən, yox, elədirsən. İndi Allah Tala məcbur deyil. Allah Tala fərqidir bizdə. Der indi istər, şakirən ov kafir. Bu mənim bəndəmdir. Şükür eləyən də olsa, küfr eləyən də olsa. Bizim tamiz deyir çə Allah Tala elə biri bir balaca yanımızdan əhəri keçən kimi gedib bütün yollarını bağlayır. Olur kafir. Qədim kişilərin bir sözü vardı. Məsələn dedilər falan işi bir adam görsə, onu da el məsələyə gəlmişlər. Özü kafir, arvadı özündən boş, malı da cari hərraca qoyula. Hə-hə, bir öz aralarında belə bunu məsələn o şey ki, e, bir günahçının barəsində olardı. Məsələn, biri mürtəd olsa, da avtomatik arvadı boşdur. Heç təlaqədə ehtiyacı yoxdur. Bu bir, özü kimi ürtəbdə, heç tövbəsi də qabuldur, ölümdür, edamdır, gərək özü də daşaqalıq olar, deyirdi. Hələn malı ilə işim yoxdur, bunlar malı da qoşmuşdur, o malın hökümü, məsələn, vərəsəsi olar, olmaz. Bunlar elə bir şey deyirdi, bir ağızı açan kimi deyirdi ki, hə, özü kafir, arvadı özündən boş, malın da gərək hər raca qoyasan. Nə olub, balam, Bu, nə oldu buna? Kəbini də batıl oldu. Hə, bir az, məsələn, sənin yanından keçsən də bir az əyri keçir. Də, yetim neynəsin, bunun elə an-aldan gəlmə əyridir, əyri, də? Bunun elə yerişi budur, figurası budur. O bizim nəzərimizdədir. Biz amma nəzərimiz bilirsiniz ki, düz nəzər döyür də. Biz hələ bayaq qaydın söhbətimizin əvvəlinə də, biz hələ məcdə oturma, oturmağımızı düzəltməmişik. Nəzərimizi düzəltmə bilirsiniz, nə qədər vaxt lazımdır? Elədir elədi, Acıqın gəlir acıq, oturmaq ki, bizim öz əlimizdədir, istədiyimiz yerdə, istədiyimiz formada oturaruq, xüsusən də mane olmayanda, amma nəzər fərq edir, nəzər bizim öz əlimizdə döyür o asantlığa, rəy fərq edir, məsələn, mən ki, dizimi sındırıb otururam, gözümü oturdaq, oturda bilmirəm yerinə. Elə dizi sındırıb oturma əladır. Çöktün, oturdun yerə. Amma məhərəm ki, üzbəyüz gəlir. O asadlığa dəyir ki, sən də gözü oradan çəkəsən. Hələ göz də maddidir, diz də maddidir. Onda qalmışdır ki, nəzər və rəy maddidir. Orada əvvələn həvay nəfsinən onun qarşığıdır. Zay məhsulla var onun içərsində. Plus da ora elə-belə dəyir. Deyəsən, bax on, mənim balkonum sənin balkonundan yapışıqdır. Vırıram buradan, xüsusən də indi hamıda üzü var, şüçür Allaha, yerdən daş götürməyə ehtiyac yoxdur. Elə çaqqıldısı gedir ayına, çaqqaçaq, navar çağılmağa. Bir də var, uzağıq bir-birimizdən. Mən sənə məsələn zəng eləməliyəm. Telefonun da sönü idi, başqa variantımız da yoxdur. Nəyəcəm mən? Bax, eyni, insan öz zahiri əzasına hakim olmağı ilə, nəzər və rəyinə hakim olmağı o misaldadır. O nəzərə gərək hakim olasın. Nə? Elə edirsən ki, daim telefonu sənin üçün açıq olsun. Daim sənin mesajı, zəngi qəbul eləsin. O da bizdə yoxdur. Niyə? Çünki biz onu daim işləy vəziyyətdə saxlamamışıq ki, daimdə o işləy ola. Elə bil, birinə telefon versən, edirsən, gecə-gündüz söndürmək. Ha Ona, hasan zəngələsi, çatmasa zəng, o günahkardır. Amma o bir sinə ki, deməmsən, o elədir. Biz nəfsimizin bizdən o təmənnası yoxdur. Baxın, hətta o optonu sürücülər danışanda və sürəndə mən görmüşəm. Bir dəfə də demişəm bu söhbəti. Adam var idi, məsələn, 06 maşını 06 motoru ilə 35 ilə sürürdü, qəşək də gedirdi. Amma adam var idi, Öz maşının, elə həmin maşını, həmin motorla 40-dan da hələ biraz az yuxarı sürürdü, maşın silkələnə-silkələnə gedirdi. Məcbur idi, 3-dən sürsün. Elə bu adam əvvəl axır dedi ki, maşını ona bax, elə verdi elətdirib, elə 35-dən də 4-cü skorusundan sürür. Sovet maşınla danışan, bizi sürən maşınla. Biz elə bilirdi, üzv sürür onu, amma onlar bizi sürürdü. Hə? O, sonra gördüm ki, elə, həm biri elə texniki yollan, elmi yollan, qəşək yollan subut deyilədi. Ki, subutun işim yoxdur, görürsün, gedir bunun maşını. Bu soğuğa məndə də bunlandı, motoru da bunlandı. Amma məndə getmir, deyə bu pastayanı sürüb belə öyrədib. Baxın, o insan gərək nəfsini də öyrədə. Əvvələn ram eləyə, əvvələn qorxuda. Biz zavan olanda bir daha uşaq var idi. O atı minəndən sonra yüzün, axıra qədər atın yüyənindən də artardı. Biz Bizanba axıra qədər çırpardıq. O daim bizdən qabağa gedərdi. Bilirsiniz niyə? O ata minməmiş 2 dəna şaldaq çəkirdi atın qarnına. Ondan sonra el at axıra qədər onu Simirna dayanırdı qolluğunda. Biz də qorxa-qorxa yaxınlaşırdıq ata. Ha məsələn yeganə əyrdi bu yana beş-beş tuturduq ki birdən qapar. Ha hə, bir hündür yerdən güclən minirdi üstünə. At güclərdi ki bu qorxusundan güclən oturub mənim üstümdə. Onda holanardı idi hələ belə məşallah da çəksin. Ona görə öz keyfi ilə gedirdi. Baxın, nəfs görür ki, mən minmiş amının boynuna. Əyaqlarım da sallamışam sinəsindən üzə əşağa. Bu, hardan mənə əmr edə bilər. Ona görə istədiyi nəzəri də verir, istədiyi formaya da düşür, istədiyi hökmü də sən eləyir. Amma o adam ki, o nəfs ki, gördü ki, sən elə, ne eləm sən onu, imam xümeni kimi qarpuzu duzladın, yedin. Ya məsələn elə götürdün, qoydun, ana yeməyəcəm. Ya bir kəlmə elə məsələn dedim bu gecə ac yatacam. Ondan sonra bir kəlmə dedim ki daha bu haqqı istəməyəcəm. Elə elədun axıra qədər. Nə qədər adamın? Məsələn Əl-Ləmə Təbə Təbə onun gözün əməliyyatını hamınız eşitmisiniz Hət də? Hətta bu ustadlardan biri danışdı. Qumda bir nəfər də olub onun kimi. Nə qədər edirlər? O heç ulemadan yadda molla da olmayıb. Adı namaz qılan olub. Dəraşı gözü, onun da gözü, bilmirəm ya, harasınsa bir yüngül əməliyyatı var imiş də. Ya ləm kör bağırsağı imiş, ya gözü imiş, nə imisə belə bir şey deyib ki, siz çəylərin. Şey, siz üzünüzü görüm mənnə üzünüz olmasın. Dəraşı "Dözməzsən" deyir "Ola mənim yərməniyə danışsan, mən dözəcəm." Na qədə çəkir? Deyirlər məsələn yarım saat. Deyir bir dəfə yasını başladı. Əvvəldən axıra qədər yarım saat oxudu. Axırıncı dəriyi tikişi bu vuranda o vəyləyi türca onun. O da ilahi türcanla qutarır da, elə deyir, fəsibhanəl-ləzibiyyədə, elə qodur, elədir da, və ilahi türcan. İlahi türcan həkim deyir, mən də qutardım, tamam oldu, bax, on bu da insandı. Niyə? Nəfsin odur eləm. Bu, murtaz yoxdur Hindistanda, De, mismarı qolunun bu tərəfindən soğur, öbri tərəfindən çıxardır, o ki, gözün qabağında görübsüz. Yaxşı, murtaz bunu eləyəndə bunu şiə eləyə bilmir. Ayatullah Sabirə Həmədə hanı ki, mən getdim Hindistanda, aşura günü lüt, böyük tongalların içindən şiyələri keçən gördüm. Soyunurdular, əğyalın, bir fitə bağlayırdılar özlərinə, deyir, o tongalların içindən keçirdilər, his tükü də yamlırdı. Deyir, baxdım, dedim ki, siz kəşb bunu gecə namazında qoyudursun. Əhəmiyyətli iş deyir, ha? Sadəcə, özün, oların müqabiləndə yetişibdə, insan rəqəbinə baxır yetişir də elə deyir. Onlar da onların müqabilində yetişir. Amma Əyyatullah Lənçərudi olub desəm, onlara məsihlərdən sual verir ki, deyir mənim özüm oxumuşam bunu. Səhrf də yazıbsa kitab yazıb. Deyirsən məclislərin niyə damı deşikdi? Deyir bizim Allah Əkbərin valnəsi o qədərdi ki, ona dam tap gətirə bilmir. O Allah Əkbərlərimizin təqvalı ağızlardan çıxan vaxtlarında da. Deyir indi desən onu sən burada desən deşlər. İndi biz sözdə Deyib orada, bir mollad da deyib, Allaha təvəkkül edib, Allah da deyib da, bu boyda mollanı üç ki də keşişin yanında burada bir yabur eləməyəcəm Allah Allah da mollasını keşişə satar, biz da onunda, amma da o keşiş Allahsılıqdan çıxıb, gəlir azanı deyir, iqaməni deyir, təşkilətülə ehramını Allah-u əkbər ki, insanın gedir cəyək. Sətindir məsələlər. İndi bir nə elənsin molla tafsə o qədər adamın damını suçdurardım Allah-aq. <gülüyor> Eyy, yatdığı yerdir özdə. Özdə aşağı, bir var yuxarı uçsaq, aşağı. Elənsin. Belə nə qədər molla var hələ elənsin. Fələqtəhə mələqəbə, və muə ədrakə mələqəbə, fəqqqorəqəbə, <gülüyor> av itamin fi yovmin ziməs qəbə. Quran-ı kərimdə deyir, fələq təməl əqəbə. Ki, ayənin əvvəli var, bəhsi var, gələ deyir, o e, dağı ki, aşmaq var, o dağı aşmağı necədir, sən onu dərk edəməzsən. Çox çətin bir dəğdir, o pirval deyək, o dolay deyək, oradan çox keçmək çox çətindir. Ayənin əvvəli vardır da, orasından işimiz yoxdur. Deyir, buradan keçmək çox çətindir. Vəma ədra kəməl əqəbə. Sən o, əqəbə nədir? o Dolay nədir? O keçid yeri nədir? Onu dərk edə bilməzsən. Ayə qur peyğəmbərə nazır olub. Bax quran, ümumi şəkildə, ümumi möminlərə, hətta peyğəmbərə xitab edir ki, deyir, o çox çətindir. Onun çətinliyini dərk edə bilməzsən sən. Amma deyir, başqa sözlə dediyim də, nədir? Fəqq rəqəbə. O dağı keçmək ibarətdir, qulazad eləməkdən. O itamın, ya da taam verməkdən. Ya da taam Qul azad elə təam vercinən elə bil ki, o dağı neynəmsən, keçmirsən dağ, o biri yüzündəsən. Amma ithamın fiyyəvmin ziməs xəbəh. O, qıtlıq günlərində itham edəmə Yoxsa indi elə mod düşüb, orucluq gəldi, genə evdə bitikə çörək yiyə bilməyəcəkdir. Gəlir ha, xəbəriz var. Elə bilərsiniz, 11 ay qalıb orucluğa, yox ki, 3 ay qalıb. Elə çox da arxan oturmaq. Yenə başlayacaq, adam evdə bir-iki çək şey iftar eləməyəcək. O düşəcək, bir gün orada, bir gün o. O restoran, bu restoran, o çayxana, bu çayxana. Nə? Restorana bərəkət hapar, evbətək. İşimiz yoxdur, siz indən danışacaq, o vaxtda yaddan çıxacaq. Amma nədir? Qədim kişilər bunu e, fürsət bilərdilər, qənimət bilərdilər ki, evlərində bir ehsan süfrəsi olsun, evlərinə bir insan əyağı dəyilsin, bir mümin əyağı dəyilsin. Hər halda o ayrıbəsdir, amma O çətin günlərdə verilən ehsandan o günlərin ehsanı nəyər? Fərq edir. Özə bəzəndə ehsan əvəz-əvəz olanda, məsələn, biz toylara ki, pul o ehsan hesab eləmək olan onu niyyətlərdən asılıdır. Bəzisi ola bilər ki, hesab olunsun, amma əksərən hesab olunmur. Niyə? Dün gətirib yazılmasın, sabah salam məli ki, yoxdur. Dəftər yox, olab dəftərə baxdı, dedik ki, hə, bu... On tədəsi qorbaqər olsun. Bunun üstə yor də tədəsi də öləndə getməyəcəm, hə? Niyə oğlunun toyuna getmişdim, gəlmədi. Bu sözü desə yaxşıdır, cəmiyyətdə özüm bir uza verəcək. Bunlar mən özüm görmüşəm ki, dur deyib alam, "Tə oğlunun toyuna gəlmisdin, nəş gəlməmisən toyuma." Belə lapa çıxıb, bu ehsan deyil. Amma indi biri gedir, deyir, Allah mübarək eləsin, 5 manat da pul verirsə, o da gəlməyəndə heç nə demir. Ha, hə, bunu ehsan hesab etməyə olar. Bunu ehsan hesab etməyə olar. Ümumiyyətlə ehsan o çətin cürün Elə belə də məsələn, o toylarda da elə biz kasıb varlı təbəqanı nəzərə alsaq, o əslə hə nə olar? Görsəmizən, adətimiz nədir? Kim gedib burada burda kasıbın toyuna 100 manat pul atıb çıxıb gəlib bu yana. Heç girməyək ki, qorstol da sayılmasın. 20 manatlı ordan qalsın cibində. Yani kasıbın 20 manat nə edir toy? Evdə bir kifdə versin cis. Hər hallarda bu ümumi bəladır. Amma biz əksini edirik. Varlının toyuna gedəndə 100 manat atırıq, kasıbın toyuna gedəndə İqrim mat, on mat, əşi, yox, əlli mat, eləyirik də. Yağı yağ usta, ayranı, ayranlıq ola A da bu yetim, elə yağı var da, bir az da üstünə yax döşdün, hara axıb gedəcək. Bunun ayranına bir az yağ at. Əsil ehsan odur. Ona ehsan deyirlər. Ba, məsələn, biz bir dənə elə onu cəmiyyətimizdə tətbiq eləsəyik, bur təbəqədə bir adam ki, indi bu yayda inşallah to eləmək istəyir, dərdi qalmaz. Dərdi qalmaz. Biləcək ki, bu müəmmünlər hərəsə gətirir. Məsələn, 100 muat, əgər pul biraz da baxalaşmasa, gətirir pul atacaq. Bu görsən, odur. Görsən, toy edir çətirni ilə, toy qutarır, borclu qalır. Onun da alıcən gedir, banca girir. Onun da alıcən gedir, nəmininir. Onun da nələr? Məlum. Bunlar problemlər yaradır. Və cəmiyyətin içərisindəki o sağlam cəmiyyət ki, danışırlığa, Sa sağlamlıq bilirsiniz nədir? Sağlamlıq tək ilə bu döyür ha? Hamı mümündür, hamı namaz qılandır, hamı oruçlandır, hamının hər şeyi yerindədir. Bu yox. O Allah-Tahala Peyğəmbərə neçə yerdə Quranda bir ayə nazil edib. Və ən zələ səkinətəhu əleyh deyib. Allah Peyğəmbərə aramlığı nazil edədir. Səkinə, sakinliyi. Məsələn, e, Bədir müharibəsində, məsələn Mağarada Mağarada deyir ki, iki nəfər oradaydı ha, biri ələ əqiqə ilə oynayırdı, filan bəsməkə nəmin edirdi Allah-u Teala deyibdir, mən deyirəm ki nə, nə, nə, nə. Ha? Ha deyir ki nə oldu, özdə canına da qorxu düşmüşdü Allah-u Teala deyir ki, bu da dedi ki qorxma Allah bizləndir və ən zələ səkinətəhu əley Allah aramsılığı buna verdi, o qorxana yox Məlum, indi düzdür, fırırırlar, güzülən qaytarırlar oraya, qayıtmıraq oraya. Elə deyir, belə bu, hər şeyin bir norması vardır, elə deyir. Məsələn, biz bir məftili əyə bilərik, bir armatura əyə bilərik, o sutunu kəyə bilmərik. Yə bir metrəlik körpünü məhz biz, məsələn, 5 metrəlik çaya atabilmərik ki, elə deyir, onu atısaq, elə çağın içərisində su götürür, aparacaq. Bu, ərəb dilində də zəmirin qayıdan yeri var. Nəsə, işimiz yoxdur. Allah da, təala deyir: "O səkinəni, aramçılığı onun qəlbinə saldı." Səkinə həmin o sağlam cəmiyyət deyir uca, əsl onun o sağlamlığı o səkinədədir. Cəmiyyət aramdı, rahatdı. Bir adam məsələn, o keçən dəfə de, dedidim mi, masalda bir kişi vardı. E, Allah rəhmət eləsin onu, unqıt idi. Diederflancius, adı da yadımda da özüm demirəm. Necədir vəziyyət? Deyirdi, de, iki kişi onun olsa dörd ay özümdən artıq kişi bilməyəcəm yer üzündə. Ki, məndən artıq kişi yoxdur, iki kisə onum. Niyə? Ondan ehtiyac vardı da, onda bir az qıtı idi. Fikir verin, onun bir adı var idi, kliçika ad qoymuşdur ona, ləqəb qoymuşdurlar, pis adına çağırırdılar. Amma əsrində, o cəmiyyətin içərsində, ən yaxşı adam o idi. Deyirdi, iki kisə onum olsa, dörd ay dünyanı keyfimə qoymaram. Dünyanı keyfimə qoymaram. Baxın, indi iki kisə ona gətirib un verəndə, görürsən ki, tam şəkildə belə keyfinə də dör. Adam var, məsələn, görürsən, quru yeyir, yaş yeyir, duzlu yeyir, duzsuz yeyir, ondan sonra ağ yeyir, heç nə gəldi, bitki yedi, durdu, getdi, baxırsan, görürsən, Allah, bu nətər adamdır. Bu nətər adamdır. Bir balaca yemək gedirəndə, adam dünyanın ağdır. Bir dəfə, məsələn, yağlı olmayanda adam deyir, də, harası yemək oldu, biz də yemək, biz də gün keçirdirik, Ələ, o səkinə o da. Bir ki, gəldə oturdur, laldınməz, ondan sonra ila şişir, elə də ağzın burnunda silir, elə bir daha qoyunun qoyruğunu şişləyib, onu da yağı axıb döçülüb bura. Quru çörə yem sənə, sürtürsən. Baxın, o, o daxildən gələn sürtü idi, sürtür ora. Bildiyiniz? Daxildən gələn məsələdir o. O, onun mənasıdır ki, mən elə yağlı yedim. Allah veribdə onu. Allahın çörü əydə o da. Demir ki, Allahın bəndəsiyyük. Demir ki, Allah bizi bura gətirir. Demir ki, Allah, Allah bizim tamiz döyür, biz bayaq deyirdikə, günah da elə söy verəcək, ibadət de elə söy verəcək. Allahım deyir, gəlmişəm Allahın bəndəsiyyəm. Sənə onu verin mənə, mən indi durum neynəyim? Sənə paxıllıq eləyim. Baxın, sənə paxıllıq eləyim, ya şıltağlıq eləyim, ya uşaqlıq eləyim, ya nadanlıq eləyim. Bundan biridir d Mən sənin ki yağlı var omdur, mənim yoxumdur. Mən bu məsələyə, bu mövqeyə razılaşmıramsa, ya Allah'a etiraz edirəm. Bir, ya sənə paxıllığı edirəm ki, ya da özümün adan yerinə qoymuşam. Elə? Bundan başqa variantı var? Başqa variantı mən bilmirəm. Bir söz, gələndəfə yazım verin mənə, sən özün oxuyum burada. Ki ya da özümün adanlığına qoymuşam. Ya mədanam, yana adamlığa qoymuşam. Ma olsam yaxşıdır, amma özümün adamlığa qoymuşam, o çox pisdir. Vəcib insan bilir mövqeyin kimdir və kimlə tərəfdir, nədir? Bəs Allah ona yağlı veribsə, sənə yavan veribsə, Allaha şükür edəcənsən. Buna bərəşət versin deyəcənsən, özün əlindəşinlə nə edəcəksən? Onu dərirə əziz tutacaqsan. Məlum? Bəs də o qıtlıq günündə itam eləməli kimidir. Kana Qədqanəli ibadu yukafi unə fima bəynəhum bil məruf və əna uqafi uqə əliyomə bil cənnə Əli əleyhisselam al və Həzrəti Peyqəmbərdən ki, bayaq danışırdıq Əli əleyhisselam al ki, bu 23 il nöbüvvət məsələsində idi bilirsiniz, 23 il tək elə idi ondan qabaq da var idi, da, elə dur ondan da qabaq var idi 10 e, il Məkkə, 13 il Məkkədə, 10 ildə Mədinədə, 23 il bu Peyğəmbərin Risalət dövrü idi. Ondan da qabaq Əli əl ə.s. var idi. O neçə illərdəki uşaqlıq dövründən tə o ilə qədər və o illərin ərzində, burada Əli əl ə.s.dakı Peyğəmbər deyirdi, əxi, qardaşım, doğrudan o qardaşlığı idi. Həqiqi qardaşlıq idi və Bütün məsələlərdə də o ictimai, fərdi məsələlərin hamısına bilirsiniz də, tam şəkildə Ələl-İsselamda riayət edirdi, Həzrəti Peyqəmbər də riayət edirdi. Sizi bir də məsələ danışmışam, onu bir dəfə də danışım sizə, yəqin yadınızda olmaz, indi danışacam, amma hamımızın yadınıza düşəcək ki, Ələl-İsselam, -Əl -Əl Həzrəti Peyqəmbər səfərdən gəlirdi, hardansa gəlirdi, yəni bir gün, iki gün idi, yox idi evdə, gəldi, xanım zəhri ilə Əli ə.səlamdan uzaqdan salamlaşdı, getdi. Qaydanına qədər xanım Zəhra narahat oldu ki, Peyğəmbər niyə Əli ə.səlamdan, həzrəti əli ilə bu rəftarı elədi? İndiyə qədər görüşməmişdi. Xanım gördü ki, həzrəti Peyğəmbər gülə-gülə gəlir, dəstəmazın su yüzündən tökülə-tökülə, gəldi Əli ə.səlama qucaqladı, dedi ki, qızım narahat olunma, dəstəmazın yox idi, ona görə həzrəti əli ilə görüşmədim. Yəni həzrət peyğəmbər dəstamasız də Əli ilə görüşməyib. Bu indi bu həqiqətdir da. İndi kim qəbul edə bilərsə eləmir, etməsin. Bizə çox lazımdır onların qəbul eləməyi. İz i̇stəmirik də qəbul eləsinsin axı. Ha hə? hə, bu dəstamasız da. Bu bunla belə həzrət peyğəmbər Əli əleyhissəlam deyir ki, bu dünyada hamı bir-birinə uyğunlaşmalıdır. Kim kimləsə bərabərləşməlidir. Küff olmalıdır. Tərəzinin bu gözü, o gözü. Hə? Ki, bu dünyada ki, sən məndən küfə olmasan, arxan ol ki, ahirətdə də hamının ki tay olacaq, sən də məndən həmta olacaq. Sən də məndən bərabər olacaq. Yəni, bütün məqamların hamsında nə olacaq? Məndən olacaq. Təbii, bu, dünyadakı ki əməlin təsiridir. Dünyada ki əməlin təsiridir. Niyə? Dünyada insan neynəsə, ahirətdə də olmalıdır da. Əgər Həzrəti Əli dünyada Peyğəmbəri özünə bərabər ya özündən artıq tutmağı da tam şəkildə hər şeyə riayət edibsə, orada da bu cavabsız qalmamalıdır. Bəs nəticə, sözümü tamam eləyəm və qutarım bu. Təzə bəhsə keçsək, deyən onu çatdıra bilməyəcək. O başqa bəhsdə elə məsuliyyət barəsində. Nəticə budur ki, bu ictimai məsələlərin içərisində insanın məsuliyyətlərindən də biri O, cəmiyyətin arasındakı sülh bağlamaq var idi və eyni ilə də məsələlərin də biri ibarət idi. Nədən? Cəmiyyətdə mümini, insanı, ümumi şəkildə insanı, xüsusi şəkildə mümini, insanla mümin arasında olan bütün təbəqələrin hamısın. Əlbəttə, mümkündür biz buna da işarə edib, tərəf mümin də olmasına laf şərəb xord olsun, amma bizim içtimai və şəri vəzifəmiz onu müqəddəm eləmək olsun. Düzdür, indi məsələn, gecə-bəşi bu nətər olar, olar. Mən bir dəfə danışırdım, e, biraz az narahat edim ibadət eləməyənlərdən, ustadlardan biri dedi ki, valla sən çətinli görməmsən, bir gün gələr bir namazın ağzından öfərsiniz. Bir gün gələr şərəfxorun ağzından öfərsiniz. Adam gün gəldi, şərəfxorun ağzından düzdür bizi öpbədük. Amma o sözün dəqiqliyini adam inandı. O sözün düzlüyünə adam ilə O qədər namaz qılanlar, o qədər ibadət əhəlləri qaldı, haqqın əleyhinə danışdı amma şərəf xorlar, bir namazlar, gəldilər nə ilə dər? Haqqdan keçən dəfə danışdım Şeyh Bəşir Axundun yağ məsələsini masallıdan və bunun kimi nə qədər məsələlər, bunun kimi nə qədər işlər? Ki, olub, ondan da sorulacaq. Biz nə şərabisməyə bərayət qazandırmırıq, nə namaz qılmamağa bərayət qazandırmırıq. Amma onu demək istəyirik ki, o namaz, oruc gərək ilə bir payəli bir şeyin üstündə qurulsun, saf bir şeyin üstündə qurulsun. Adam e, o bəzi məsələlərə riayət eləmir, eləmir, eləmir, sonra gəlirə, deyəndə ki, burada məzlumun başını kəsində deyir, ay ki, eşitmirsən azan səsi gəlir, Məzlumun başın kəsirlər, elə işitmirsən azan səsi gəlir, Bir evdə qışqırır ki, yandım, evim yanır, gəlin, mənə bu deyir ki, yox, mənim namazımın vaxtı, mən gedim ələbiyyazda qəzalarımdan qılacam, qəzalarım qalın, sən qəzula nə verəcəklər, onun ədası sən etsin eləyib, adam eləməyib, onda qalmış da qəzasını qılasan nəsə ola. Adam eləsə idi, gərək oraya haraya qatsaydın da, gərək məzlumun da adına yetişəydin da, gərək gecə az yataydın ki, yem Allah mühəmməd Ali mühəmməd xatırına bizi vəzifəmizdən aşına qərar versin Allah teala bizi vəzifələrimizə əməl edəyənlərdən qərar versin Muhəmməd alı mühəmməd xatırına dünya və axirət Peyğəmbər və əhl-i ziyarətindən və şəfayətindən bir nəsib eləməsin Allah teala bizim günahlarımızı bağışlamamış dünyadan aparmasın Dünya və axirətdə Qur'an və əhl-i beytdən ayrı salmasın Mühəmməd al-Mühəmməd xatirinə daim bizi bu əqidəmizdə sabit qədəm eləsin. Dinə kömək olanlara kömək olsun. Dinin böylərin yerin göyün belasından hüvs Dinin düşmənlərin məhv-i nabud eləsin. İltiması du eləyənlərin dualarını qəbul eləsin. Xəstələrimizə şəfayı acil inayət eləsin. Möminlərə xüsusən bu cəmdə eləşənlərə halaldan bolluca ruzu qismət eləsin. Bərəkətdə uzun əmr ətə eləsin Özündən müəminlərdən başqa bizi heç kimə möhtaz eləməsin Bizə rəhm bizə müsəllət eləməsin Zalimləri tezləyicə məhv-i nabud eləsin Bizi onların şərrindən hifz eləsin Ağamız imam zamanın elədiyi duaları bizim barəmizdə də qəbul eləsin qəlbin i nazəniyinin bizdən razıyı xoşnud eləsin Mühəmməd alı Mühəmməd xatırını zuhurunda təcil eləsin biz doğanı tanıyb rəkabında şəhid olanlardan qərar versin. Salamazlıq